Vă din cartea lui Iov. Omul își pune mâna pe stânca de cremele și răstoarnă munții din rădăcină. Sapă șanțul adânci în stânci și ochiul lui privește tot ce este mai de preț în ele. Oprește curgerea apelor și scoate la lumină ce este ascuns.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 Nu se cumpără cântărindu-se cu argintul, Nu se cântărește pe aurul din ofir, Nici pe onixul cel scump și nici pe safir. Nu se poate asemăna nici cu diamantul Și nu se poate schimba cu un vas ales. Mărgeanul și cristalul nu sunt nimic pe lângă ea,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 Este ascunsă de pasările cerului. Adâncul și moartea zic, noi doar am auzit vorbindu-se de ea. Dumnezeu îi știe drumul. El îi cunoaște locuința. Căci deci El vede până la marginile pământului, El zărește totul sub ceruri. Când a orânduit greutatea vântului, și când a hotărât măsura apelor, când a dat pleci ploii, și când a însemnat drumul fulgerului și al tunetului, atunci a văzut înțelepciunea și a arătat-o. Atunci i-a pus temeliile și a pus-o la încercare. Apoi a zis omului,